In hero, medam ladies and gentlemen. Izobraževalno glasbeni, varijate, zofini, ljubimci. v skupnostni podkaz s radijski vdaje Zofijini ljubimci. To že tretja oddaja o tem ciklu, ki ste ga vabljeni s svojimi prispevki so ustvarjati tudi vi. Več podatkov o sodelovanju lahko pridobite, če obiščete našo matično spletno stran pikanet. A da ne izgubljamo po nepotrebnem časa, poglejmo, kaj smo vam pripravili za aktualno priliko. V vodoma boste lahko prisluhnili prispevku Borisa Vezjaka za naslovom Kanglerjeva debela koža in gnezda sovražnikov. Nadljevanje oddaje pa vam bomo med drugim predstavili še obljubljeni drugi del predavanja priznanega ameriškega ekonomista Richarda Wolfa v genezi gospodarske krize. Želimo vam prijetno poslušanje. ko z naslovom Kanglereva debela koža in gnezda sovražnikov bo Boris Zvezjak med drugim spregovoril o nedanem intervju z mariborskim županom Francem Kanglerjem za časopis delo. Prispevek je bil izvirno objavljen na blogu In Mediares v ponedeljek, 28.5.2012, kjer ga seveda lahko tudi preberete. Mariborski novinari so si nase naložili veliko breme. Kako parirati Francu Kanglerju, iz politično ihto nekoga zjeklenimi živci, debelo kožo, ta boljšim utripom in dobro kondicijo, vse to so njegovi izrazi, strdo roko vodi mesto ob vseh nepotističnih, klientelističnih in verjetno tudi kaznivih dejanjih. Kako braniti javni interes, kako uspešno odigrati od učinkovitega psa čuvaja ter ne nazadnje zaščititi zdravo pamet pred logiko prevečovanj obsežnih mahinacij. Interju Roka Kajzera za Mariborskim županom v delu je dober topos za preverbo povedanega. Novinar ni storil nobenega profesionalnega lapsusa, Neusmiljeno je zagnano je dreza sogovorca, ga zapletal v pojasnila protislavnih dejanj, neustavljivo načenjal nove, nove sporne teme ali dejanja. Toda župan ni klonil, ni mu bilo težko zaiti v serijo protislovi, slovi, neprepičljivih pojasnil, manipulativnih odgovorov in žaljivosti na računu vinarjev. Vse to je storil z ne nedvomim, z udarci po mizi, neponižnostjo z retoriko prepričanca, nedvomnjivca. Rezultat? Ko boste prebrala intervju, bosta verjetno na koncu zadovoljna oba, novinar in, in intervjuvanec. Prvemu se bo zdelo, da je svoje delo pravi učinkovito, da bodo pametni že vedeli, koliko je ura, ključno šalivim pozorilom na neurolingvistične kanglerijanske lapsuse v rabi prislova, izpostavljene v paranoid like naslovo intervjuja. Drugi bo prepričan, da se enako uspešno obranil še enega konspirativnega naleta iz delovega gnezda novinarjev, kot temu pravi župan, pripravljen na tretji mandat. Gnezden je tu ni po naključju, na začetku je namreč bila ptiča hišica. Demogoške zmote in manipulacije, ki jih Kangler dokaj nespretno, vendar izčrpno uporablja, lahko najdemo v praktično vsakem njegovem agresivnem odgovoru. Kratek se znam, najbolj pogostih, zelo značilnih zanj bi lahko bil tak. Sklicevanje na politično zaroto, na primer, vlade, mestne pozicije, revizorke novinarjev in tako dalje, zarota je vedno ena, argument iz autoritete, recimo prijateljstvo z Dalaj Lamo, potem sklicevanje na ingerenco drugega, recimo mestnega sveta, nadzornikov, direktorov javnih podjetij in tako dalje, potem ad populum v luči sklicevanje na dobre namene, recimo rešujemo mariborske probleme in eksistence, naprimer zaposlenih v RTS-u, potem menjava tema in red herring. Med bolj frapantnimi prijemi in tistimi, ki sprožuje govorice o obiskih na psihiatriji, ki jih mimo grede Kangler v intervjuje kar sama firmira, je dokazovanje obstoja temnih sil celo na sodišču. Kot sem pokazal že druge, namreč upanj verjetno dobesedno verjame v njihov obstoj, ki ga bo zdaj celo dokazal, recimo pravi takole. Ovadde so na mizi, vi pravite, da sem nedalžen, v vseh primerjih, da so torej v zadju temne sile, to bom dokazal na sodišču, v kratkem, je odgovoril gospod Kangler. Ne pomnim, kakšnega intervjuja, kjer bi mrgolelo toliko sovražnosti in odkritih besed ali ronan uperenih proti novinarjem. Najnaštaj in posameznike proti katerim se voli kamen zamer, bolj ali manj eksplicitno. To so Igor Selano, Loša Pršak, Nina Broš, Andrejo Kreša, slednji obremenjanski poteko občinskega PR-ovca. Seveda ne nastopajo vsi v sorodnih vlogah in na isti strani, Razen v tej, da se jih povezuje ali z ovadvami, namigina kazniva dejanja, navezami z policijo in podobno. Nekateri so deležni očitnih ustrohovanj z odvetniki že v fazi, ko članka niti še niso napisali. Konflikt med Mariborsko občino in lokalnimi novinar je posebno odprt, transparenten in otipljiv, Je več od tistega, ki ga bijate, naprimer Jankovič in Popovič. Branje večera je in v intervju eksplicitno svetovano. pravi Kangler, preveč berete večer, ne nazadnje občina odpovedala naročnino nam. Omenjena gnezda novinarjev, kot temu pravi Kangler, so verjetno valilnice v domeni istih mračnih sil, takšnih ali drugačnih, kar zaradi konspirativne tančice vodi do zanimivih interakcij na odprtih bonjih žariščih. Lepo, da imamo v Mariboro tudi pogumne novinarje, ne le lakaje, Diskurz, v katerem so ene glavnih tarč, nam pove, da dobro opravlja svojo dela. Z eno izjema. Namreč je konflikt z lokalnimi novinari in mediji, seveda ne vsemi, nekateri so na primer RTS in tako dalje, je zanimiv še po nečem. Ko se je nadavno tega raziskoval, kakšen status imajo domači sreni mariborski intelektualci, Sem ugotovil, da se večer ta besedna zveza sploh ni pojavila že vse od leta 1999, v absolutnem smislu. In kaj ti počnejo, ko gre za ob obožene forme duha v mestu ali ko spremljajo Kanglereve mahinacije? Na ključe, no pravzaprav temačne sile so hotele, da sem maja lani s kolegi zahteval odstop župana v javnem pismu. Poročilo o tem pismo se je znašlo med prvimi vesmi različnih medijev, tudi v TV dnevnikih. V, na primer, večeru pa so poslali le kratko elektronsko sporočilo s petimi besedami sprošno po potrditvi avtorstva pisma, dobenih vprašanj, kdaj, zakaj in kako. No, češ dobre štiri mesece, je res sledil celo članek, kjer smo nekateri lahko navedli razloge, zakaj mora Kagli roditi. Eno od akcentiranja je čas poteklo na ravni, zakaj je pismo podpisalo zgolj 130 ljudi. Ni gromozanska zadregala v tem, da med mariborskimi intelektualci, ne politiki, zelo težko najdeš glas razuma, ki bi javno oporekal Kanglerju in njegovi druščini. Težava je tudi, da mariborski novinari kot mali bogovi verjamejo, tudi za ceno cenzure, da ga ne rabijo iskati. Boji proti Kanglerju so njihova naloga, no pa naj bodo. Ladies and gentlemen, the party is over. Elton Ice of Pocono. Z nami je drugi del posnetka predavanja Richarda Wolfa o gospodarski krizi. Gre za transkript predavanja z izvirnim naslovom Capitalism Hits the Fan iz leta 2009, ki je zasnovano na njegovi istoimenski knjigi in si ga lahko na spletu pogledate v sklopu strani Media Education Foundation. V slovenskem prevodu si na naši spletni strani Pikanet predavanje lahko preberete pod naslovom Kapitalizem v težavah. Besedilo sta prevedla Maruša Babič in Goran Kjerkek. V svojem predavanju, cenjeni profesor ekonomije na Univerziji v Massachusettsu, Richard Wolff, z izjemno jasnostjo razloži korenine današnje gospodarske krize. Pokaže, kako je kriza nastajala cela desetletja in dejansko reflektira velike napake znotraj strukture ameriškega stila kapitalizma samega. Wolff sledi vzrokom gospodarske krize v 1970 ko so plače začele stagnirati in so bili ameriški delavci prisiljeni disfunkcionalno spirale iz in dolga, ki je na koncu eksplodirala v hipotekarni krizi. S tem, ko kriza postavi v širši zgodovinski in sistemski kontekst, Wolf prepričljivo zagovarja mnenje, da razni vladni stimulacijski paketi in pozivi k večji regulaciji trgov ne bodo dovolj za odpravo resničnih problemov krize. Na koncu sklene, da bodo potrebno veliko bolj korenite spremembe, če se bomo želeli zogniti prihodnim katastrofam. Richard Wolff je od leta 1981 profesor ekonomije na Univerzi Massachusettsu. V svojem strokovnem delu se ukvarja s kritično primerjavo alternativnih ekonomskih teorij, aplikacijo napredne razredne analize na sodobni globalni kapitalizem in spremljanjem razvoja marksistične ekonomije. Je član uredništva številnih akademskih revizij, vključno za ReThinking Marxism, redno objavlja analize trenutnega gospodarskega dogajanja na spletnih straneh trojneve.globalmakroscope.com. In trojni v.montlyreview.org Skupaj s Stefanom Resnikom je napisal številne knjige, med drugim The Economics of Colonism, Britain and Kenya, Ekonomija kolonizma Britanija in Kenya, Rethinking Marxism, Struggles in Marx Theory, Na novo premišljeni Marxism, Boje marksistični teoriji, Knowing and Class, a marxian critique of political economy and economics, marxian versus Neoclassical, znanje in razred, marxistična kritika politične ekonomije in gospodarstva, marxistična proti neoklasični, Skupes Harriet Fraud in Stepenom Resnikom, pa je napisal tudi knjigo Bringing it all back home, class and gender in the modern household, na domačem pragu, razred in spol v modernem gospodinstvu. Večino njegovega dela lahko najdete z zbranega na njegovi osebni spletni strani ⁇ rdwolf.com ⁇ kateri obisk seveda toplo priporočamo. craziness this is a wild out of control but we shouldn't be surprised if we create an anomalous situation of exploding profitability on the one side and a desperate exhausted population wanting and needing and measuring its own self in terms of rising consumption we have a lethal combination and so of course irrazionale obilje ali padec brez sona To je rost. To je nekontrolirana divjost, nad katero nas smemo biti presenečeni. Če na eni strani ustvarjamo izjemno situacijo neverjetne donosnosti in se ob enem soočamo z obupano in izmučenom populacijo, ki le hoče in potrebuje in ki si zamerilo jemlje nalaščejočo potrošnjo, smo naenkrat dobili smrtonosno kombinacijo. Ali smo tako, seveda v prizadevanju podjetij in bank da bi posojali čim več denarja in zaslužili še več denarja vse to v današnjem času, ki mu vlada denar, lahko sploh še presenečeni, da te banke na koncu posojajo ljudem, ki denarja niso sposobni vrniti? Prosim vas lepo. Zgodovino kapitalizma pišejo o paci in sponi. To nam povesta že sami besedi. Paci in sponi so v ta sistem grajeni. Edina razlika je, da se zdaj oba pojavljate na koncu tega dolgega zgodovinskega obdobja ko so vse meje že presežene. In ob vsem tem naraščenju dobička smo v resnici imeli kaj. citiram bom gospoda Greenspena Imeli smo iracionalno obilje. To seveda le vluden način, kako izraziti to, na kar namigujejo moje kretnje. To smo imeli. Sprva se je izražil le kot ena vrsta blaznosti, potem pa spet kot druga. To je blaznost poslovne skupnosti. Blaznost številka je ena. V 90ih letih prejšnjega stoletja, ko so dobički naraščali, se je naša poslovna skupnost naenkrat odločila, da bo internet spremenil naše vesolje. To res ni le trač iz rumene strani, to je radikalna novost. Posledično so investirali v podjetja, smešna podjetja z majhnimi imeni, s ponovadi le dvema ali tremi začetnicami podjetja, ki so obstajala po tri ali štiri leta in ki še nikoli niso imela dobička, Giso so v letnih poročilih celo napovedovala, da dobičko še vsaj deset let ne bo. Koga pa to spozda zanima. Na borzi so sedelnice prodajale po cenah do 500 dolarjev. In vsi veste, kako se je to imenovalo. To je bil balon poznih 90. marca ter aprila leta 2000, pa se na to borza sesula. To je bil prvi špekulacijski mehurček tega zgodnega obdobja spono. Div je pretjeravanje. Indeks Nasdaka, najpomembnejšega trga vrednostnih papirjev za to vrstne firme, je v marcu in aprilu 2000 dosegel 5000 dolarjev. Danes je vreden več kot pol manj. Nikoli si ni upomogel. In tole kapljica oprimerjala z veliko depresijo. Naš trg vrednostnih papirjev si prav tako ni upomogel. Propad trga vrednostnih papirjev v začetku leta 2000 je bil tako zelo grozen, da se je naša vlada odzvala panično in priznala, o moj bog, gospodarstvo bo razpadlo. Rešimo ga lahko le tako, da prepričamo ljudi, da še naprej zapravljajo, kar pomeni, da moramo znižati obrestno mero. Saj vemo, kaj se bo zgodilo, če znižamo obrestno mero. Ljudje si bodo izposojali kot nori. In točno to se je tudi zgodilo. Ljudje so največ denarja zapravili za nepremičnine. Tako se je po sesutju špekulacijskega mehočka trga vrednostnih papirjev začelo napihovanje špekulacijskega mehočka nepremičnin. Ljudje so ponoreli. Kupovali so nepremičnine, gradili so nepremičnine in to vse posod. Sposojali so si poceni denar in z njim gradili, kupovali, gradili in kupovali, dokler niso presegli nekakšne zgornje meje in je mehurček počel. Sedaj ni več ni česar, kar bi še lahko tako hitro raslo. S trgom vrednostnih papirjev je konec. Z nepremičninami protoko. Nekateri so bili prepričani, da so našli novi špekulacijski mehurček. Izvoz. To bi pomenilo nižanje vrednosti dolarja in proizvajanje resnično poceni dobrim znamenom, da se jih proda preostalemu svetu. Toda na žalost se preostali svet ni želel igrati. Preprosto ni želel. Tako je tudi ta ideja propadla. Sedaj sedimo nad praznem mehurčku, zaradi katerega so se bogati spustili v proizvodno armade novih orodij, ki pa niso več prav veliko vredna. Nekako je zdaj dejstvo, da je naša poslovna skupnost osuplja nad poraznimi izgubami, na svoj nenavaden način reproducirala izčrpenost in zaskrbljenost delovskega razreda seveda iz in zaradi različnih vzrokov ostala namireg gospodarska pokrajina nasmetena strupli and so in its own peculiar way has come to replicate the exhaustion and anxiety of the working class. For different reasons, heaven knows. But we have an economic landscape that is littered with corpses. I don't think, for the reasons I hope have become clear, that we're going to get very far and we're certainly not going to solve our problem by having some monetary and fiscal policy along the lines we've just seen. They've been failing, my guess is they will continue to. So the question we can pose is, what might be done? Nekai kar nebode lovalo ponovna V redu. Menim, zaradi razlogov, ki so do zdaj, upam, že očitni, da na tak način ne bomo prišli zelo daleč. Problemo zagotovo ne bomo rešili, če bomo veli nekakšno monetarno ali fiskalno politiko v stilo tega, kar so nam ponujali do zdaj. Ni jim uspelo, sam mislim, da jim tudi v prehodne ne bo. Vprašanje, ki si ga lahko zastavimo, je, kaj drugega razen teh neuspešnih poskusov stimulacije bi še lahko storili. Kaj razen teh poskusov finančnih inekcij, poleg sedanjih postopkov vladnega kupovanja delnic AEG in raznih bank, ki so se prav tako izkazali za neuspešne? Ne zdi se mi presenetljivo, kot upam, da se tudi vam ne zdi, saj glede na zgodovino in celoten kontekst, zakaj ti majhni, obotavljajoči se koraki ne vodijo do rešitve. Prav tako nisem edini, ki je to opazil. V Vašingtonu jih je mnogo, ki so mojega mnenja ti so posledično začeli svoje upe polagati v neke drugega, kar je prav tako zelo zanimiva ideja. Sam bom pa skušal razložiti, zakaj tudi ta ideja ne bo delovala. To je ideja reguliranja, ki bi naj izvajali kot bom razložil v nadlevanju. Glavni argument je, da smo 30 let po koncu druge svetovne vojne živeli v urejenem gospodarstvu, gospodarstvo regulacij. Vse vendar po koncu velike krize Rooseveltov režim uvedel vrsto regulacij, kar je sicer res. Dobili smo regulacije, ki so zadevale, kaj vse lahko počnejo banke, regulacije, ki so urejale, kaj bi lahko počeli, naj bi počeli ali morda bodo počeli v pravni korporacij. Pojavile so se nove institucije, kot je socialno varstvo ali zavarovanje za primer brezposelnosti, ki jih prej nismo imeli. Iz obupa, ki je nastal po veliki krizi, je nastalo veliko število novih regulacij. Te regulacije so bile v veljave med 30. in 70. leti prejšnjega stoletja. To je bilo obdobje reguliranega ameriškega kapitalizma in na to danes gledamo kot na dobre čase. Za nastopom Reaganove vlade konec 70. ih let pa se je zgodila strašna stvar – obdobje deregulacij. Nenje je, da smo se pod vlado Reagana, Buša, Clintona in Busha mlajšega soočili z deregulacijo, Sedaj v času obame pa bomo morda to obdobje deregulacije postili za seboj in vrnili se bodo dobri stari regulirani časi. Ideja, ki se tukaj pojavlja je, da bi morali nekako izničiti deregulacijo zadnjih 30 let. Sedaj potrebujemo novo zbirko regulacij, ki bi urejale, kaj lahko počnejo radni odbori korporacij in česa ne. Ki bi dajale nove moči vladi, s pomočjo katerih bi vlada lahko kontrolirala, opazovala in urejala. In če nam uspe to narediti, bomo lahko izničili škodo te grozne situacije, s katero se moramo kot nacija zdaj soočati. Vsaj del tega lahko razumem. Zadnjo veliko krizo smo uspešno uredili, to del te ideje je povsem zgrešen, pa poglejmo zakaj. Regulacije, ki jih je ovedel Roosevelt, kot tudi nekatere, ki so jih kasneje ovedli še Truman, Kennedy in Johnson, so zares omejile in okrotile moči, ki so jih imeli upravni odbori kapitalističnih korporacij. Res je, imele so tako učinek. Toda naredile so tudi še nekaj drugega. Pre Preomenjenim korporacijskim upravnim odborom so dale velik razlog in spodbudo, da poiščejo načine, kako se tem regulacijam izogniti, jih ob vsaki priložnosti premagati, jih ob vsaki priložnosti oslabiti in se jih tudi znebiti takoj, ko so jim to dovoljevali politični pogoji. In tako so se ti opravni odbori podali na delo, da bi te regulacije, ki so jih želeli že vse od začetka preprečiti, na nek način omejili, oslabili, se jim izognili ali jih posem uničili. Za njih je bilo zadnjih 30 let uspešnih. Končno so bili politično dovolj močni, da so se lahko znebili večine regulacij. Z drugimi besedami, sprijeti regulacijo in obenem ohraniti opravne odbore privatnih korporacij, Je čudaška taktika, ki je lahko povzroči le, da za priseženi sovražniki regulacij še naprej ohranjajo svoje položaje. Toda na položaju niso ostali le ljudje, ki si želijo uničiti te regulacije. Spomnimo se, kaj sploh je opravni odbor. Upravni odbor neke korporacije skupina ljudi, ki ponavadi se stoji iz 15 do 25 članov in v denarnice katerih se zlivajo do bički podjetja. Regulirati to vrsten gospodarski sistem, pa torej posledično pomeni, da poskušaš naprtiti pravila in omejitve skupini ljudi, ki bo naredila vse, kar je le mogoče, da jih obide in bo obenem porabila vse možne načine, kako resničiti svoje cilje. Tako regulacije postanejo seveda le mrtva črka na papirju. To skoraj je tako, kot da bi sprožili vojaško akcijo te se na to odločili, da ne želimo premagati sovražnika. Namesto tega si raja postavimo vrsto pravil, In hkrati dopustimo sovražniku proste oskrbovalne poti, ki mu omogočajo, da si preko njih dobavlja karkoli, kar potrebuje za uničenje naše vojske. Če bi to storil kak vojaški general, bi ga poslali v psihiatrično bolnišnico. To, v naši državi si želimo verjeti, da moramo ta regulacijski sistem, ki smo ga imeli priložnost opazovati 50 let in za katerega smo gotovili, da je popolnoma neočekovit, ponovno uvesti. Sam na to gledam kot na slabo idejo. Ameriški delavski razred je Roosevelta v primeru regulacij podpiral. Gojili so velike upe. Toda odziv ameriškega delavskega razreda na ponovno regulacijo v današnjem času bi bil neverjetneje, v tem primeru upravičeno, nekaj podobno nesramnega kot na primer ne hvala. To smo že poskusili in tega ne bomo več počeli. Moj povzetek tega je da se moramo, če hočemo odpraviti ta problem, soočiti z dejstvi. Če ne spremenimo strukture podjetja v naši družbi, se bomo slejko prej morali soočiti s tem, kar je v jadro te zgodbe. S konfliktnim odnosom med ljudmi, ki vodijo proizvodna podjetja in med ljudmi, ki so v njih zaposleni. To je razlog, da se plače niso več višele takoj, ko je bilo to mogoče. Zato je dolg nadomestil više plače. Zato so delovna mesta premikali in ukinjali in zato so regulacije precej nekaj kar je treba upustiti. And here's my conclusion that if we leave the structure of enterprise in our society unchanged we will not be addressing what is at the base of this whole story the conflictual relationship between the people who run the production enterprises of our society and the people who work in them. That's why the wages didn't go up anymore when it was possible not to do that. That's why debt was substituted for rising wages. That's why jobs were moved and destroyed. And that's why regulations are simply objects to be undone. Tru) <laughs> Ha ha ha. the by Mr. Obama. a one in not a board of responsible to Kaj bi delovalo? Kaj je možna rešitev tega problema? Predstavljajte si razliko Če bi novi sistem regulacij, ki bi ga na primer uvedel gospod Obama, predlagal drugačno organizacijo proizvodnje, v kateri poslov ne bi vodil upravni odbor, ki odgovarja delničarjem, ampak ljudje, ki so tam zaposleni. To bi bilo torej podjetje, ki bi ga vodili delavci sami. Ker bi morali živeti s posledicami svojih dejanj, bi seveda ti ljudje znotraj podjetji želeli sodelovati z vlado in na vsak način poskrbeti, da bi bil namen regulacij vresničen. Tako podjetje ne bi vodila skupina ljudi, ki si želi uničiti in pokvariti celoten sistem in namen regulacij. Zakaj nišče ne postavi tega vprašanja? Predlagam, da se ga zastavimo. Zavedam se, da je to drzno vprašanje. Tudi živimo v drznih časih. Soočamo se z nakaterimi zelo težkimi problemi v naši družbi. Nimamo veliko izbire. Kaj bi še lahko dejali o ideji, da reorganiziramo naš sistem produkcije tako, da bi ljudje, ki so zaposleni v nekem podjetju, postali lastni upravni odbor. Najpredlagam predlagam tri stvari, o katerih je na tem mestu potrebno razmisliti. Kot prvo je pomembno omeniti, da moramo v tem pogledu biti resni glede demokracije, torej ideje, da bi ljudje, ki bodo živeli s posledicami nekih odločitev, morali imeti tudi pomembno vlogo pri sprejemanju teh odločitev. Zakaj smo demokracijo zmeraj omevali zgolj na politično sfero? in jo povsem izključili iz gospodarske sfere. Konec koncev je naše delovno mesto prostor, na katerem preživimo neveč svojega kreativnega časa. Od devetih do petih, od ponedelka do petka. Če tam ne moremo imeti demokracije, koliko je potem vredna demokracija na katerem koli drugem področju? V podjetjih bi morali kot nekakšno osnovno idejo gojiti demokratično odgovornost do ljudi, ki tam delajo. Tukaj je potem še drugi argument. Veliko ameriških delavcev, več kot bi si morda mislili, je prav to že naredilo. Naj vam jih predstavim, če z njimi še niste seznanjeni. V obdobju zadnjih 30 let je vsako leto na stotine, nekatera leta celo na tisoče inženirjev v tistem majhnem pasu zemlje, ki mu pravimo Silicijeva dolina, naredilo nasledno zanimivo stvar. Pustili so svoje službe pri velikih korporacijah, kot so recimo Cisco, IBM in podobna, in skupaj z nekaj prijatelji, ki so prav tako postili svoje službe, med seboj ustanovili majhno podjetje, ki deluje na primer v eni izmed njihovih garaž. Vsak dan gre v službo, to da ne potrebujejo obleči, obleke in kravate, kot so morali, ko so delali za IBM, ne rabijo sprejemati ukazov nekakšnih nadzornikov, ki jih sploh ne marajo in ki jim diktirajo, kaj bi morali kot programski inženirji početi. Namesto tega pridejo na delo se svojimi prenosnimi računalniki, v garažu svojega prijatelja, oblečeni v havajske srajce, na poti se poigrajo s frisbijem, morda s psom, morda z majhnim otrokom in se v svojem nove majhnem podjetju imajo naravnost enkratno. Podjetje vodijo po naslednjih principih. Tukaj smo vsi enakopravni, nišče ni nadzornik, nišče ostalim ne govori, kaj ne delajo. Vse, kar počnemo, počnemo kot skupina. In od ponedeljka do četrtka izdelujemo programe, kot smo to vedno počeli, to da ob petkih pridemo na delo in ne odpremo prenosnih računalnikov. Ob petkih ne programiramo. Na mesto tega imamo vezdan sestanke, saj smo sami sebi v odbor. Odločamo se, kaj bomo storili za sluškom, odločamo, ali naj spremenimo tehnologijo, ki jo uporabljamo, ali ne, pa tudi, ali naj zaposlimo več ljudi, ali se preselimo v drugi del skupnosti Sam Mateo ali kamorkoli drugam. Ali pa razpravljamo o kakšni drugi teme. Sami sebi smo upravni odbor. In to se dogaja že leta in leta. Ti ljudje so se samostojno odločili, da bodo opustili en način organizacije in ustanovili novega. Če pomislimo, je to seveda nenavadno. Saj bi temu v vse enem pogledu lahko rekli celo Marksova ideja komunističnega podjetja. To je v osnovi to, kar si je on zamislil. Toda to isto idejo bi prav lahko opisali na povsem drugačen način. Kot bom sedaj pokazal s citiranjem člankov iz nekaterih revi na to temo. Naprimer, to je neverjetno uspešna podjetniška pobuda. Seveda opisujemo povsem enako stvar. Podjetniška pobuda se je reče le zato, ker so pisci teh člankov republikanci in hočejo to idejo videti in dojeti na svoj način. To ocenim. Nikoli niso brali Karla Marksa, zato jih ne moti, kako to lahko izgleda nekomu drugemu. Ta majhna podjetja so tako zelo uspešna, da bi marksisti, če bi seveda obstajali, lahko dejali. Glej no glej, vsi ti osnovni preboji v računalniški tehnologiji, ki so ponavadi predstavljeni kot dosežki modernega kapitalizma, so vse preko to. So dosežki komunističnih podjetij, ki jih v Kaliforniji vodijo republikanci v kratkih hlačah. Tako se torej izkaže, da ta nov način vodenja podjetij ni tako zelo nov, niti ni tako neverjetno drzen, nudi pa nam boljšo možnost soočenja z samorasležnostjo problema, ki jo predstavlja naše trenutno stanje, kot karkoli drugega, kar poznam. Tako vam prepuščam naslednji izziv. Če ne bomo naredili osnovnih korakov v tej smeri, da bi se spopadli s to krizo, ki je v globinah našega gospodarstva časom le narasla, če bomo nadaljevali s tem šušmarstvom v denarnem sistemu, Zato, ker moramo temu reči finančna kriza in ne kriza kapitalizma, kar je v resnici, na bo vsem še zelo žal. very last word I'm a professional economist I'm a professor of economics what I do and therefore a product of the economics profession in our society That profession for the last 50 years has oscillated between those who believe that an unregulated economy with free markets and private enterprise prostih trgov in regulaciji Moje zaključne besede Sem profesionalni ekonomist, sem profesor ekonomije, to je moje delo. Poslenečno sem tudi produkt ekonomskega poklica v naši družbi. V zadnjih 50 letih je ta poklic koleba med tistimi, ki verjamejo, da predstavlja neregulirano gospodarstvo s prostimi trgi in privatnimi podjetji čarobno pot do in rasti. To je postala nekakšna mantra, še posebej v zadnjih 30 letih. To je jutranja molitev dan začne vsak delek za ekonomijo. Zdaj je ta ideja že tako načeta, da je ni več mogoče obesediti. Na drugi strani pa imamo tiste, ki so dejali. Niste imeli prav, potrebujemo vladno posredovanje in nadzor. Temu ponavadi rečemo kensijanski ekonomisti, v čast Johnu Maynardu Kensu, britanskemu ekonomistu iz 30-ih, ki se je v času velike krize domislil marsikaterega monetarnega in finančnega recepta, ki bi mu vlade naj sledile, da bi tako lahko stimulirale gospodarstvo. Moj poklic je med temi, ki verjamejo v deregulacije in se sedaj počutijo precej slabo, ter med temi, ki verjamejo v regulacije in sedaj vidijo novo možnost za vrnitev na sceno. Želel bi, da razmislite o tem, da so verjetno oboje storili strašno napako, ker se niso vprašali osnovni strukturi našega gospodarstva, zaradi česar so zdaj oboje nezmožni soočenja z vsem, Kar se dejansko dogaja v našem kapitalizmu. To nas potem pripelje do položaja bankrotirane poslovne skupnosti na eni strani barikade in izmučenega ter zaskrbljenega delavskega razreda na drugi strani, ter je recept za pravo družbeno katastrofo. In če se s tem ne nameravamo soočiti na resen način, nas za prihodnost čaka eno najtežjih obdobij, skozi katero se je kadarkoli morala pribiti naša nacija. In to v času ko se bo preostali svet protokov moral spopadati s svojo verzijo tega problema in zaradi česar od njih ne moramo pričakovati pomoči. Tako se lahko zanesemo le na se. Ali bomo premogli dovolj moči in poguma, da bomo na te probleme pogledali na nov način in se soočili z dejstvom, da bodo potrebne radikalne spremembe? Najlepša hvala za vašo pozornost to look at these problems in new ways and face the possibility of having to make radical changes. Thank you very much for your attention. Short History of Progress, kratka zgodovina napredka, je knjiga Ronalda Wrighta iz leta 2004, ki spregovori o socialnem in naravnem kolapsu človeških civilizacij skozi zgodovino, na osnovi katere sta Lani, Matthew Roy in Harold Crooks posnela tudi dokumentarni film z naslovom Surviving Progress, Preživeti napredek. Film se lahko pogledate na kanalu YouTube in s tem tudi v sklopu našega videobloga Zofijini TV. Za razliko od knjige, ki se pretežno ukvarja z antičnimi civilizacijami, je večina filma posvečena okolskim vplivom naše globalne civilizacije, kot tudi ekonomskim pritiskom koncentriranega bogatstva finančnega razreda. Film je mešanica intervjujev z različnimi znanimi znanstveniki, ki se prepletajo z zgodbami in impresivnimi posnetki vseh koncev zemlske oble. Eden od intervjujevcev je tudi kanadski genetik in okolski aktivist David Suzuki, Kjernan tudi po svojih medijskih nastopih in številnih znanstvenih televizijskih odajah, v katerih je glasen kritik sodobnih okolskih politik. V filmu nakratko predstavi svoj pogled na razmerje med okoljem in današnjo ekonomijo. The economists say, if you clear cut the forest, take the money and put it in the bank, you can make 6 7%. If you clear cut the forest, put it into Papua New Guinea, you can make 30 or 40%. So who cares whether you keep the forest, cut it down, put the money somewhere else. When those forests are gone, put it in fish. When the fish are gone, put it in computers. Money doesn't stand for anything, and money now grows faster than the real world. Conventional economics is a form of brain damage. Economics is so fundamentally disconnected from the real world, it is destructive. If you take a, an introductory course in economics, The professor in the first lecture will show a slide of the economy. And it looks very impressive, you know, raw materials, extraction, process, manufacture, wholesale, retail, with arrows going back and forth. And they try to impress you because they think, they, they know damn well, economics is not a science, but they're trying to fool us into thinking that it's a real science. It's not. Economics is a set of values that they then try to use, mathematical equations and all that stuff, and pretend that it's a science. But if you ask the economist, In that equation, where do you put the ozone layer? Where do you put the deep underground aquifers of fossil water? Where do you put topsoil or biodiversity? Their answer is, oh, those are externalities. Well, then you might as well be on Mars. That economy is not based in anything like the real world. It's life, the web of life that filters water in the hydrologic cycle. It's microorganisms in the soil that create the soil that we can grow our food in. Nature performs all kinds of services. Insects fertilize all of the flowering plants. These services are vital to the health of the planet. Economists call these externalities. That's nuts. Na letošnji 66. podelitvi broadwayskih nagrad Tony, ki je potekala v nedeljo 10. junija v New Yorku, je z osmimi nagradami prevladoval Musical Once, romantična zgodba o ljubezni med češko preseljenko in jerskim uličnim glasbenikom. Musical je seveda za odr prirejan čudoviti minimalistični jerski glasbeni film z istim naslovom iz leta 2006, ki je glavnima protagonistoma. Gleno Hansardu in Marketi Irglovi naslednje leto na Oscar jih prinesel tudi nagrado za najboljšo izvirno pesem. Je pa ta zgodba tudi svojevrstna avtobiografska pripoved Glena Hansarda in Markete Irglove, ki sta se v procesu nastajanja filma zaljubila in kot duo nekaj časa uspešno nastopala pod imenom The Swell Season. Skupaj z glasbo za omenjeni film sta zaenkrat izdala tri albume, zadnjega z naslovom Strict Joy leta 2009 iz katerega bomo danes poslušali pesem High Horses. V času med letoma 2007 in 2010, ko sta snemala omenjeni album, sta posnela tudi dokumentarni film o njunem ugašajočem razmerju in glasbenem ustvarjenju, ki je spremljalo ta proces. Dokumentarni film je bil pod naslovom The Sea Season premjerno predstavljen junija 2011 na Filmskem festivalu Tribeca v New Yorku. Tem se zaključuje še ena zvočna zgodba o Kot ponavadi, vas tudi tokrat vabimo k rednemu spremljanju spletne strani pikanet. Če razmišljate, da bi nam kako pomagali pri snovanju oddaje, ki ste ji ravno kar prisluhnili, naj še enkrat ponovimo. Oddajo pripravljamo kot podcast. Vse informacije o oddaji in kako dostopati do nje, najdete na spletni strani zoofejni.net. Če vam kakšna informacija manjka, ste vedno dobrodošli vprašati na naslov Zofini afna Danes smo vam podlagi prispevkov skozi oddajo vrteli britansko jazz funk zasedbo Atmosphere in njihov komad iz leta 1980 Motivation. Upamo, da bo kaj te motivacije ostalo v vas in nam boste ponovno prisluhnili, ko bomo v spletno vesolje posredovali naslednjo oddajo zofinih ljubimcev. Srečno!